i Sine i Svetoga Duha. Da bi se mi ovako okupili, sabrali u crkvi, mnogi prije nas, a sve radi nas i radi ovakvih naših sabranja, a za razliku od nas koji prinosimo samo najpokrajak života onaj višak vremena onaj prazni prostor uma ono od našeg života sa čim ne znamo šta bi radili na žalost dober dio nas ima takav odnos prema duhovnom životu pa samonim viškom života pokušava da živi duhovno, a da bismo mi mogli takav nemar da projavljujemo i takvu grešku da pravimo, potrudili su se naši sveti oci, naši sveti preci, dajući sav svoj život za istinu Za vjeru pravoslavnu i za slavu Božiju i slavu čovječiju. Da nije bilo njihove žrtve, braće i sestre, njihovog truda i njihove svete revnosti i velikog bogoljublja i bratoljublja, Mi ne bismo imali priliku da projavimo ovakav nemar prema vjere. Jer sveta pravoslavna vjera ovde je prisutna ne zato što smo je mi sačuvali. Mi nju zapravo uopšte i ne poznajemo i dolezimo pa gledamo A se osemišljujemo da li da odemo do drugog izvoga da vidimo ima li nešto bolje ili možda preciznije rečeno nešto ogakše jeftinije ili da ipak stanemo i krenemo ovim putem mi okrenuti ulicem ka istoku i ka oltarima još uvijek ne projavljujemo sveštenu i molitvenu pažnju i spremnost na žrtvu i na umiranje za istinu i za vjeru, nego još uvijek licemo krenuti ka istoku, posmatramo, razmišljamo, dvoumimo se, da li da nastavimo ovim putem ili da nastavim nekim drugim, Putem, životom, to jest drugom vjerom, ili bolje reći nevjerom. Takvo je stanje, braće i sestre, onih koji su zagledani u oltare svete, u hramove Božje. A da bismo mi mogli takav nemar da projavljujemo i takvu grešku da pravimo, Naši sveti preci su kostima svojim, kičmama svojim, lobanjama svojim, vilicama svojim, zubima svojim, kožom svojom, noktima svojim, očima, ušima, jezicima, svim svojim bićem podržavali svete oltare, Svete hramove, svete dogmate, to je čisto učenje pravoslavno koje smo mi ljudi, pali ljudi, mnogo grešni ljudi, mnogo neposlušni, primili ne od čovjeka, nego od samoga Boga preko Sina Njegovo, koji je, pošto je sin Boži i sam Bog, jer i otac, i majka svoje dijete poštuju kao čovjeka, a ne kao psa. Tako i mi poštujemo sina Božije kao Boga, iako se on nama objavio i otkrio u tijelu Iako je bio kao jedan od nas, iako je primio sav naš sastav, to jest tijelo, dušu, um i volju, on je ipak, pošto je sin Boži, Bog, istina u tijelu. I naši sveti oci, braće i sestre, primivši od njega plamen vjera, upalivši u srcima svojim neugasivo kandilo, jer vjera pravoslavna je vječna vjera, ko čisto i pravoslavno vjeruje, braće i sestre, i tu vjeru čuva i doliva u to kandilo ulje vrvina, blagodatnih vrlina, to je čovek koji više ne može da umre, to je besmrtnik i on je vječno živ, dok god je u vjeri čistoj i vjeri pravoslavnoj. I zato su naši sveti predsje, za razliku od nas, prepoznavši taj dar, veliki dar koji su primili ponavljamo, ne od čovjeka jer mi smo danas u dilemi Davida primimo ono što Bog daje kroz vjeru pravoslavnu i crkvu pravoslavnu ili do da izaberemo ono što ljudi daju velika dilema pred našim rodom pred našim narodom i zato ova nedelja Prva u postu nedelja pravoslavlja, tačnije nedelja pobjede pravoslavlja. Mnogo važan praznik za nas. Zapravo, to još uvijek nije naš praznik, braće i sese. Tu moramo biti oprezni, jer mi se onako po inerciji ovoga svijeta koji je naviknut na laku misao, lako ponašanje, zaletimo pa uđemo u dvoranu, nespremni, prljavi, ne na visini praznika i ne u duhu praznika, pa kažemo, danas je pobjeda pravoslavlja, a sami još uvijek nismo postali pravoslavni. Ovo još uvijek nije naš praznik, braće i sestre. Nije. Da sad ne idemo dalje u provjeravanje toga da li jeste ili nije. Nije to još naš praznik. To je praznik naših otaca, to je praznik naših džedova i prađedova svetih. To je praznik svetoga Save, to je praznik svetoga Vasilije, to je praznik svetoga Petra Cetinskoga i Lazara Kosovskoga, to je praznik svetoga Nikola, svetoga Đorđa, svetoga Jovana Damaskina. To je praznik svetih mučenika, ispovjednika, podvižnika, svetih pećkih arhijereja, kojima mi danas više ni imena ne znamo, od siline novih imena, to jest siline imena novih idola. Zaboravili smo imena pećkih patrijaraka, zaboravili smo imena Većine naših svetitelja, a za mnogi od njih, braće i sestre, mi nikad ni čuli nismo. Navodim primjer, sveti Stefan, novi ispovjednik. Mnogi bi pomislili da je u pitanju dečanski ili možda arhidjakon. Nije. To je borac za čistotu vjere, I borac za poštovanje ikona, koga je Sveti Sava postavio na počasno mjesto u Svetoj studenici, ukazavši mu time veliko poštovanje Sveti Sava na freske hramova Božih, a mi... Navodno, svetosavski rod, ne znamo ni imena tih svetitelja. Kad uđemo u te naše zadužbine, kad uđemo u naše drevne, nemanjičke hramove, mi, braći i sestre, mi ne znamo ni ko su ti ljudi. Mi uđemo u utare, gledamo na jedva sričemo ona da pogodimo kome se tu radi. I vrlo često, i pročitavši, mi više ništa i ne znamo o tom čovjeku, sam to ime koje vjekovi čuvaju. I ništa dalje. Zašto je on u oltaru? Zašto je bio tako važan našim svetim precima? Zašto ga vrime ni izbrisalo? Mi to ne znamo. A to je, braćo i sestre, znak Vrlo jasan znak i vrlo težak simptom velike bolesti zaborava. Mi smo se praktično odvojili od vjere. Vjere Otaca, vjere pravoslavne. Zato ovaj praznik i ova nedelja, ona je praznik crkve Ona je praznik svetih predaka. A nama se daje kao mogućnost da se uključimo i s razmjernom uključivanju u život crkve i sami budemo učesnici ovog velikog slavlja, ovog velikog i sveštenog toržestva, ove velike pobjede istine, Vjere pravoslavne nad svim lažima, lažnim učenjima, lažnim vjerama, lažnim naukama, umjetnostima, filosofijama i svim drugim idejnim oblicima. Pravoslavlje braće i sestre pobjeđuje uvijek, a zašto? Zato što u sebi nosi, ima, zato što ono jeste istina. Istina Božja, istina vječna, istina neuništiva, neprogazna, netruvežna, neizmjenljiva, kao tvrdi dijamant u odnosu na plastiku, na bižuteriju. I naši svetioci, Osjetivši da je sve to veliko davanje Božije čovjeku, trudili su se da svim svojim bićem, svim svojim životom ostanu vjerni novom zavjetu Boga i čovjeka. A taj zavjet, braće i sestre, sklopljen je u krvi sina Božijega. Kogod je pravoslavan, istinski pravoslavan, sad ne govorimo o navijačima. Ima navijača mnogo. Međutim, od hiljada navijača ne može da sastaviš ni jedan jedini futbalski tim. Sto hiljada navijača nema, braće i sestre. Ne može da iznjedri ni jedan futbalski tim Od mnogih koji sebe smatraju pravoslavni, ne možeš da nađeš ni jednog istinski pravoslavnog i dostojnog da stane u svetoga pretka, u svetoga mučanika, u svetoga Jovana Krstitelja, u svetoga Savu, u svete apostole, a ne kao ravne njima, nego dostojni da stanu pored njih. A istinski pravoslavni hrišćanik Jesu oni koji su sklopili zavijet sa Bogom u krvi Sina Božijeg. Ako takav zavijet sklopi, braći i sestre, on se više ne odvaja od Boga. Jer odvojivši se od Boga, on u tom trenutku umire. Umire vječnom smrću, iako će srce fizičko raditi još nekoliko godina. Zato Sveti Apostol Pavle u ovoj poslanici upozorava sve nas koji smo primili Sveto Krštenje, a preko Sveto Krštenja pozvani u zajednicu sa Bogom da budemo, braće i sestre, istrajni u zavjetima i vjerni otačkim, to jest pravoslavnim, predanjima i učenju. A otkud takva važnost tog učenja za čovjeka, pa i današnjeg čovjeka? Zašto je toliko važno biti odan crkvi? Zbog čega ona toliko insistira da budemo odani, da ne odstupamo? Zašto da, danas tako visoko podiže barjak istine, naravno, pobjede? Jer istina Uvijek pobjeđuje. Jer ta istina, braći i sestre, jeste istina o Bogu, ali ne samo o Bogu. To je istina po čovjeku. Ako ispadnemo iz ambijenta crkve, ako ispadnemo iz njenog učenja, iz njenog dogmatskog i liturgijskog okvira, Mi više nećemo znati ni kosmo, smo, ni čiji smo, ni kuda da krenemo. Ješćemo, braćo i sestre, iz istih trpeza sa kojih svinje jedu. Ješćemo istu onu hranu kojom se demoni hrane. Pušićemo i dim na usta da nam izlazi. Kao nekim čudovištima. Iz nozdrva, iz pluća, dim izlazi, predskazujući onaj večni plamen, jer gdje ima dima, ima i vatra. Drogirat ćemo se, braće i sese, unositi u sebe demonsko sjemen, Nalivaćemo se bezmjernim količinama alkohova i što je još gori opasnije, bezmjernim količinama mrtvih informacija, jedući leševe, mislimo na sadržaj ovoga svijeta, knjige, filmove, muziku, učenja i tu novu nezovi duhovnost, mrtvu duhovnost, To je, braćo i sestre, gore nego da jedemo mrtvoga čovjeka. To je sve mrtvo, to je sve umrtljujuće. Jer je puno laži. A ono što nam majka crkva predlaže, to je sve sama istina i svjetlost. Istina o Bogu i istina o čovjeku. A koja je to istina, braća i sestva? Da je Bog postao čovjek, da bi čovjek mogao da bude lijep i svet. Zato su naši sveti oci sedmog vaseljenskog sabora i onih prethodnih, jer danas slavimo triumv otaca sedmog vaseljenskog sabora, koji su zaštitili ikonu poštovanje. Vi vidite danas na nalonju cjelivajuća ikona je ikona nerukotvorenog obraza Božije. Cjelivate lice Božije. Nije to bez razloga. Crkva danas u ikonu postavlja jer su danas naši sveti oci zaštitili poštovanje ikona. A zašto je to bilo tako važno? Zato što ako je Bog postao čovjek, onda imao lice, a onda i naša lica mogu da budu lijepa. On je primio tijelo, on je primio lice naše da bi nas uljepšao, braće i sestre, da bi nas posveštao, da bi smo bili istinski ljudi i još više od toga, da bi smo bili i bogovi po blagodati. Kad gledamo čovjeka koji je odvojen od Boga, mi vidimo, braće i sestre, na njemu crte, grdne crte, ne samo čovjeka ružnog, mislim u fizičkom smislu, nego vidimo demona u njemu. Pogledajte čovjeka koji živi u strastima, vidi se crta demonska, Fizionomija, demonska. Sveti oci su osjećali smrad strasti. Kad su im ljudi prilazili, po su su osjećali demona koji vlada njime. Demon bluda ima svoj specifičan smrad. Narkomani imaju specifičan smrad. Nekršteni imaju vonji ili smrad koji ne dolazi samo iz ljudske prirode, nego iz demonskih dubina, iz adskih dubina. I što je čovjek više uključen u grešni, strasni život. Sve više liči, ne na oca, ne ni na majku. Neki je majka ne može da prepozna, nego na demona. a isto tako, braći i sest, imate ljude na žalosti. E, rijetki su malo je to stado lijepih ljudi, pogotovo danas je mnogo njih unakaženo, odranijih koža, izvađenih očiju, odrane glave, mnogima se ogobanja vidi, braći i sestre. Idu onako kao poliveni kiselinom i još se smeškaju, još nose nove modne trendove još se zabavljaju i smatraju da žive, da je to dobro, da je to život a oni u duhovnom smislu kiselinom grijeha izjedeni meso im odpada kosti im se vide a ono malo lijepo Božije stado ima lijepa lica da vidite kako im se lica svijetle kako fino mirišu I ne samo lica, braće i sese, nego im duša miriše kosti i mirišu. Pogajajte svete mošti, pomirišite kosti prevlačkih mučenika, pomirišite kivot svetoga Save u svetoj trojici kod pljevalja, pomirišite mošti bivo kojeg mučenika, pa da vidite kako mirišu. A otkud taj miris? On od Boga do braći i ses. A kako čovjek može na Boga da miriše? Kako je to moguće? Zato što je Bog postao čovjek. Kako čovjek može da liči na Boga? Zato što je Bog, Sin Boži, postao čovjek. I u crkvi, azite je mnogo važno, jer između pravoslavne crkve... I svih drugih koji sebe smatraju i vjerama i šansama postoji ogromna provalija koja je premostiva samopokajanjem, to je s odlukom da uđemo u prostor crkve pravoslavne. Samo kroz crku, braće i sestre, mi možemo tu ljepotu da primimo. Mi možemo tu svjetlost da osjetimo u nama. I ne samo da osjetimo, nego i drugi mogu da je vide na našim licima. Kako kaže Gospod, da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, život vaš da svjetli, vrline vaše, lica vaša da svjetle, i da drugi vide vaša dobra dijela, i proslave Otca Vašega koji je na nebesima. Kad vidiš čovjeka hrišćanina, ponavljamo, rijetki su, ne može se ni vidjeti danas od ciline ovih površina na kojima vise se leševi, odrani. Kad vidite čovjeka Božijeg, vi vidite da je njemu Otac na nebesima. Vi vidite da je on Hristov brat Vi vidite da on živi duhom koji nije od ovoga svijeta. Vi vidite da se on razlikuje od čovjeka grešna više nego što se čovjek razlikuje od vola. E zato su sveti oci, braći i sveti, toliko insistirali na, na čistoti vjera, toliko insistirali na svetom pravoslavlju, Ne da bi zaštitili neke svoje egoistične interese, nego da bi zaštitili naša lica, da bi zaštitili naš život i vremeni i vječni. Oni su se borili za čovjeka, za Boga. Što da se borimo? On je Bog, braće i sestre. Za ljude se treba boriti. I Bog se borio za čovjeka, I sveti i oci su se borili za čovjeka. A mi, kako mi odgovaramo na tu njihovu žrtvu, na tu njihovu brigu o nama? Nemarom, ne pažnjom. Ova nedelja poziva nas sve, braći i sestre. Ne odmah da praznujemo, rano je za praznovanje nego da se još više približimo crkvi, da li priđemo smjelije, da konačno od posmatrača, spoljnjih posmatrača, uđemo u prostor crkve, ne kroz izlog, nego da uđemo unutra, da probamo tu sveštenu odjeću, da probamo odjeću naših svetih predaka, da vidimo ima tu mjere za nas, ima tu nešto što nama pripada, nešto što možemo da nosimo, a sigurno je da ima. I što više budemo prilazili crkvi, iskrenije, odvažnije, hrabrije, onako kao junaci vjere, je sveti oci bez izuzetka bili su junaci, neustrašivi. carevi su ih se bojali, Ne oni careva, nego carevi i carstva, njih su se plašili. Pa i mi, pošto su to naši oci, naši predsi, naši zaštitnici, naši branitelji, naši učitelji, smjelo da priđemo crkvi i da osjetimo tu slados, da osjetimo taj miris, da vidimo tu ljepotu i da poželimo da i sami budemo takvi. Jer možemo biti, braći i sestre, crkva danas svima govori, što si tako grdan, što si tako ružan, što si tako nagrdili. Svijet uzme čoveka, pa ga dobro na šminka, dobro ga iz tetovira, napra, nabije ga na kolec, pa vrti njime, maše njime, to su te velike ličnosti, zvijeze na koje se mi danas ugledam, to je nabijeno na kovec, braće i sest, i dignuto visoko gore, da se narod bezumni lijepi za to. Crkva ne ističe takve, crkva ističe svete, lijepe, vječne ličnosti, vječne likove. I nas poziva i govori, što ne budeš lijep kao oni, Kao on što ne budeš lep kao Jako na vakum Srbine što ne budeš lep kao Sveti Simeon Daibapski Crnogorče nosi grdan i pregrdan kao bezglavi ljudi zombirani ljudi izgubljenoga svijeta što ne budeš kao Sveti Sava što ne budeš pametan kao sveti oci, a ne tub sa raznim titulama ovim i onim. Na to nas crkva poziva, jer ona zna da možemo ako hoćemo, a hoćemo, braće i sestre, kad god crkvi gredimo, kad god se u crkvi zajedno saborno istinitom Bogu molimo, a onda i Bog pomaže onda i lica bivaju sve ljepša i ljepša, duša sve svetija, ispunjena mirom Božim. Neka bi dao, gospod, da i mi ovako grdni, ovako ružni, ovako raščupani, a sve misleći da smo lijepi, jer ogledalce uvijek glasa za tebe, da si najljepši na svijetu neka i mi u svjetlosti Bože vidimo našu rožnoću da vidimo našu ostarjelost od grijeha i da priđemo majci, da nas umije da priđemo ocu da nas blagoslovi da priđemo sinu njegovom da se sa njim sjedinimo i ljepotu od njega primimo da njegovom ljepotom i mi, majkama i majci crkvi i očevima i đedovima i prađedovima i svetim ocima lijepi budemo i da nas narod vidi kao lijepe i gledajući našu ljepotu kroz brlinsko i dobro i sveto življenje, Da i oni budu ljepotom prinuđeni, svetošću i dobrotom prinuđeni da slave Oca našega koji je na nebesima. Amin Bože daj.